aki eddig részben, vagy egészen a negatív irány szenvedője volt, a válasz igen, a mindennapi életben alkalmazott mágia által. 4. Gyökeres változások lehetősége A pehes negatív csillagoktól leigázott ember szerencséjére a világon semmi nem olyan biztos, mint a változás. Változik az emberi szervezet, változnak a körülmények és az idők. Egyetlen sejt sem marad a fizikumban, amely azonos lenne a hét év ezelőttivel. Nos, e változás folyamatát a magunk által választott mederbe terelhetjük. Ha fejlődésünk menetének irányítását lomhán átengedjük az őrlő, kényszerítő körülményeknek, akkor a változás a sziklát kiváló víz munkájához hasonló lassúsággal megy végbe. Ha azonban lényünket határozott kézzel magunk irányítjuk, akkor az, ami lehetetlennek tűnt, egyszerre lehetségessé válik. Merev, nehézkes szellemünkben valóságos ideavénák fakadnak fel. És ebben semmi természetellenes nincsen. Mert a körülmények igen gyakran tennék velünk ugyanazt, ha felismernénk természetüket. Nyilvánvaló, hogy az intelligens, különféle tehetségek és adottságok hatalmát magába rejtő embernek nem kell szükségképpen megvárnia a külső segítséget. Keresheti, előidézheti a változást, elébe mehet. Menetét hatalmas mértékben meggyorsíthatja. 5. A GONDOLKODÁS HATÁSA életkörülményeinkre. Ha megvizsgáljuk cselekedeteink rugóját, konfliktusaink, gátlásaink, külső és belső bonyodalmaink, viharos idegéletünk eredetét, minden esetben rátalálunk a démoni elemek zsarnoki uralmára. Hogy mit értek démoni alatt? A tudattalamból feltörekvő ösztönös vágy és erőt. A e démonok sokszor őszintén magasrendű szándékaink és jobb belátásunk ellenére alig elviselhető belső válságokba sodornak bennünket. A mély pszichológia szellemünk előtt láthatóvá teszi, tudatosítja ezeket a démonokat. Kinyomozza nevüket. Elárulja legkarmosabb düvel védett titkukat, azt ugyanis, hogy sebezhetőségük, függőségükben van. Létük pusztán sóvárgás és indulat. E határtalan, örjöngő éjséghez eszközöket, testet az ember ad nekik. Az ember karjával ölelnek, kezével ütnek, ölnek, marcangolnak. Az ember érzékein, idegein át ízledik a Kény és a kín, az öngyilkos félelem extrém ízeit. Amilyen mértékben alávetjük magunkat befolyásuknak, olyan mértékben uralkodik el bennünk e démoniság alapjellege, az anarhia. Amilyen mértékben elerőtlenedik a szellemi kontroll, s a fizikum egészséges egyensúly törekvése, olyan mértékben nyer hatalmat a szervezetben, különféle betegségek tömege, a szervi bajoktól, a szorongásos neurózisig és az idegösszeomlásig. Most lássuk-e folyamatot gyakorlattá fordítva? Hogyan nyer a démon fokozatosan hatalmat fölöttünk? Milyen módon engedünk át neki egyre több területet? Miképpen tesszük lehetségessé számára a besurranást intellektusunk klauzúrájába, ahol aztán megbénítja élünket, Letaszítja trónjáról, s ezzel létrehozza a kaotikus érzelmek, Indulatok és szenvedélyek pusztító diktatúráját. Mindenek elő tudnunk kell, hogy a démon láthatatlan, S minden cselekvése álcázott. Célja felé nem hirtelen tör, hanem fokról fokra, még pedig az ösztönök hüllő ravasságával. A szervezet központja az agy. Mindenfajta életműködés az agyból indul ki, és minden benyomás odaérkezik. A látható szervezet mögött álló magasabb impulzusok is e precíziós közvetítőállomáson keresztül hatolnak a fizikumba, tehát az érvényesülést kereső mélységi erőknek sincs módjukban megkerülni. Az akaratnak, amely uralomra tör, legelőször az ember gondolkodását kell befolyásolnia. A gondolattartalom, az agyat átható szellemi atmoszféra, azaz elvont eszencia, amely a tudattalan működési parancsokkal együtt szétárad, szétsugárzik a szervezetben, és meghatározza egész magatartását. Kóros irányú megváltozása katasztrófát jelenthet nem csak az idegéletben, hanem a fizikai szervezetben is. Ha egy impulzus a gondolatközpontba hatol, megrögződik ott, s olyan atmoszférát teremt, amelyben a homályban tevékenykedő démoni elemek már megvalósíthatják az impulzus jellegét a szervezetben. Legális módon polgárjogot nyertek rá. Működésük tehát kettős. Különféle szubjektív érzelmi hatásokon keresztül megadják az impulzust, vagy egyszerűen a külvilágból érkező negatív benyomásokat mélyítik el, névtelen indulatokká, szorongássá, azután véghez viszik a gondolattá született romboló szándékot. Vegyünk példaképpen egy olyan embert, aki a világgal és önmagával diszharmonikus viszonyban lévén minden benyomást, amely éri, keserű, sötét, lató szentenciákká ültet át. Furcsa kielégülést talál abban, hogy sérelmeit, véleményét a legmérgesebb, legmaróbb fogalmakba öltöztesse. Ezek a fogalmak gonosz, csüggesztő, életkedvőrlő tartalomtól gőzölögnek, s olyan légkört árasztanak, mint egy hullakamra. S ott rögződnek az agyban, ahonnan az összes mozgató és érzőideg fővezetékei, csatornái nyílnak. Ennek következtében mi történik? Az egész pszichikai és fizikai szervezet kezd fokozatosan hozzáalakulni a szerencsétlen vezérideához. Az ilyen ember magatartása, viselkedése, külső és belső légköre olyan, hogy kedély élete, depressziója állandósul. Az átmeneti kellemetlenségekből tartós nehézségek lesznek. A körülmények, mint egy varázslatra halmozni kezdik a pessimista világnézet igazolását. Ez azonban nem elég. Emésztési zavarok, esetleg cukorbaj lép fel. A sok Ráhalmozódó baj leverté, elkeseredetté teszi. Lefogy, rosszul alszik, Ómosan fáradt, nincs munka kedve. Nincsenek ötletei, ingerült. tartása összeesett, görnyett. E görnyet rejtőző, védekező tartás következtében nem lélegzik rendesen, s szervezete oxigén egyensúlya felborul. Az oxigén szegénység valóságos vérszegénységhez vezet, és ez további kórságok egész lavináját zúdítja rá. Ráadásul minden barátja elfordul tőle. Nincs senkinek türelme hozzá. Panaszait elhárítják, láthatólag unják. Állása is veszélybe kerül, családjával összeveszik. Egyedül van az ajjas, önző, könyörtelen világ közepette, Testi-lelki nyavajáknak kiszolgáltatva. Éme az ábra. Micsoda dühött tiltakozást váltanán kivele, Ha ezen a ponton rámutatnánk, Hogy zuhanó, szétbomló szervezete, Ross-sorsa meglódítója maga az áldozat volt. Hogy belőle vetült drámájának minden mozzanata. Ítéletét ő szövegezte meg, Ő adta át a végrehajtó szerveknek, Ösztönei, indulatai, Subjektív zűrzavaros érzésvilága, démonai. A többi esemény már ebből következett. Kedvetlensége, kedvetlenséget szült iránta. Bizalmatlansága bizalmatlanságot eredményezett. Ez pedig visszahatott önbizalmára, és megmérgezte. Ügyetlenné, félszeggé vált. Minden felé irányuló mozdulatból támadást, lekicsinlést vélt kiolvasni. Tehát hárított. Ő provokált először. Nyugtalan, elégedetlen, szorongó áramoktól túlfeszült feszült idegrendszeréből harapós szikrák pattantak minden irányba, de környezete elhúzódását, menekülését látva, ő érezte magát megvetetnek, üldözöttnek. Hibát hibára halmozott. Görcsös, időszerűtlen kétségbe esett kísérleteket tett, Saját akciói visszahatásainak erőszakos leküzdésére. Pózokat öltött, ágált, nevetséges túlzásokba esett, vagy siránkozott, indulatkitörésekkel zsarolt, mire hóbortos, árnyakkal hadakozó futóbolondnak nézték. Még azon jó akarói is megrendültek benne, akik addig sajnálták, és próbálták megérteni állapotát. A végtelenségig lehetne sorolni, elemezni az egyetlen végzetes mentális expozícióból eredő és minden irányban kiterjedő láncreakciókat, amelyek az ember testi és lelki erőjét felmorzsolhatják. Az említett példa szinte kibogozhatatlan bonyodalmakká szövődött csőttömegének magjában mindössze néhány szokássá lett, Mágikus erővel beidegződött gondolat, sötét formulája izzott, s e-formula hatott, ragályhordozó baktériumoknál gyilkosabb kórokozóként. A példát persze szándékosan rajzoltuk fel ilyen éles vonásokkal és drasztikus színekkel, hogy tudatosítsuk lazára engedett, felelőtlen gondolkodásmódunk veszélyeit. Meg kell értenünk végre teljes súlyában... Hogy minden testet öltött dolgunk nemzője a gondolat. Betegségeinké, kudarcainké, balsorsunké is. Az egészséges, konstruktív, harmonikus gondolatok egyensúlyt hoznak létre szervezetünkben épp úgy, mint körülményeinkben. 6. A gondolatok gyógyító ereje A gondolatok mögött erjedő, a gondolatokat inspiráló terhelések, a szervezet és a pszichikum determinált alkata csak látszólag teszik kezdet és vég nélküli okoskodássá a démoni impulzusok és az azokból kialakuló gondolatok egymásra hatását. Valójában addig tart ez a görcsös összefonódás, amíg a kezdeményezést és az uralmat a démoni elemek birtokában hagyjuk. Amíg eltűrjük, hogy a kétes gyökerű, szubjektív értékek és ítéletek gazként burjánzanak agyunkban, minden rendszer és irányítás híján olyan irányba sodródjanak, ahová a mélység vonzása vezeti őket. Abban a pillanatban, amint kristályosan világos, valódi pszichikai és erkölcsi érdekeinket szolgáló gondolatokat helyezünk, a romboló formulák helyébe oly módon, hogy azok kiszorítsák a negatív hatásokat, gyökeres változás áll be életünk minden területén. Akkor is, ha bénító hajlamokkal születtünk, feltéve, hogy szervezetünkből még épségben hagytunk valamit. Az oldó, gyógyító gondolatok megtalálása azért nehéz, mivel a személyiség démoni fertőzéstől kikezdett részei védekeznek a fénybehelyezés minden kísérlete ellen. A legintelligensebb embernél is szinte értelemzavar mutatkozik e pontokon. Úgy tűnik, a diagnózis bármilyen pontos meghatározása sem képes összekapcsolni az egyén tudatát a benne végbe menő folyamatok valódi természetével, márpedig az ellenszírumot e felismerésből neki magának kell kitermelnie. Erről az állapotról bármelyik pszichoanalitikus orvos és a lélek minden gyógyítója érdekes tényeket közölhet. Nyilvánvaló persze, hogy elrövid zárlatot, épp úgy, mint az érzékeny tiltakozások, riat elzárkózás, sértődött ellentámadás és önáltató fedőtörténetek áradatát is, a védekező ösztönélősdik hozzák létre a gyógyszer hatástalanítására, amely létüket fenyegeti. Mindazonáltal addig is, amíg gyarapodó ismereteink, segítőtársaink végül az önanalízis támogatásával rátalálunk egyéniségünk minden betegség gócának sajátos szellemi ellenszérumára. Vannak bizonyos általános törvények, amelyeket belső és külső magatartásunkban sem szabad többé figyelmen kívül hagynunk. A lélek egészségének olyan törvényei ezek, mint a test elemi higiéniai szabályai. E törvényeket négy pontban foglaljuk össze. Első. A barátságtalan légkört árasztó embert taszító, láthatatlan örvény zárja körül. Második. A panaszkodó ember a legjobb szándékot is kimeríti. A panaszkodás vámpírizál, tehát ösztönösen elzárkóznak tőle. 3. A félelem és az elkeseredés betegséget okoz, és balsorsot idéz fel. 4. A sérelmeit, fájdalmát, rossz állapotát maró szavakkal megfogalmazó, elégedetlen, türelmetlen ember, folytonosan ismételt, szuggesztív dükkitöréseivel saját helyzetét teszi elviselhetetlenné, s előbb-utóbb végzetes bajokat zúdít magára. Ezért soha senkihez ne legyünk barátságtalanok, még gondolatban sem. Ne panaszkodjunk. Ne engedjük át magunkat az elkeseredésnek és félelmeinknek. Kerüljük a gonosz, maró, elégedetlen gondolatokat és meghatározásokat. A már rögzült vagy rögzülni akaró káros tendenciákat a következő módon lehet áthangolni. A depresszív impulzusoknak nem adunk gondolattestet abban a formában, ahogy mérgezett tartalmuk megkívánná, hanem antitoxinnal vegyítve engedjük őket felszínre. Nem folytjuk el tehát. Veszélyes komplexumukat nem gyömöszöljük vissza a tudattalan zónákba, ahol tovább fertőzhetnének és erjedhetnének, hanem az értelem fényében kiengedjük belőlük a feszítő, rozgőzöket. Például valaki fél egy közelgő dátumtól, amikor nehéz körülmények között helyt kell állnia. Ez a dátum jelenthet vizsgát, egzisztenciát eldöntő bemutatkozást, bírósági tárgyalást, nyilvános szereplést. A negatív egyéniség ilyenkor átengedi magát őrlő gondolatainak. Számtalanszor végigéli a különféle buktatókat, izgalmas veszély lehetőségeket. Képzelete hóhérrá, fordulatos granginyol szerzőjévé alakulát, és saját szerencsétlen fantom alakját a legelviselhetetlenebb megszégyenítések kínos helyzetek középpontjába állítja. E procedúra alatt önbizalmát valósággal felmorzsolja. Mire elérkezik az idő, hogy jó képességei birtokában a pillanatnak megfelelően spontán cselekedjék, Kapkodó, remegő, félszeg idegroncsá válik. Gondolatai cserben hagyják. Emlékezete kihagy, reflexei ellene fordulnak. Pirul, dadog, verejtékezik. Megnyilvánulásai ellenszenvesek, riasztóak, összefüggéstelenek. Egész lénye a kudarcot idézi. A pozitív egyéniség alaposan átgondolja tennivalóit mindazt, ami egy helyzetben rajta múlik, azután izolálja magát. Agyából kirekeszti a gyengítő, ismétlődő gondolatsorokat, mert elegendőnek tartja, ha a megfelelő pillanatban arra koncentrál, amit tennie kell. Addig nincs vele dolga. Annak latolgatása sem tartozik rá, hogy mi lesz, ha kudarcot val. Ezt sem feltételezi. A dolgok jó kimenetelében való derűs bizakodással tekint az események elé. Erre készül. Ha valami nem sikerül, következményeit ráér majd feldolgozni, amikor szembe kerül vele. A befejezett tények erőt adnak elviselésükhöz. Sem hozzá nem tehet, sem el nem vehet egy jövőben lejátszódó, ismeretlen kimenetelő eseményhez azzal, ha képzeletben... Százszor egymás után előre végigéli, végig erőlködi, végig kínlódja a lehetőségek rögzíthetetlen variációit. Tudja, hogy a vampirizáló gondolatokat kirekesztő tilalom csak úgy lehet sikeres, ha érdeklődése fókuszába valami erős, színes, más irányú tartalmat állít. Figyelmét tehát elfordítja aggodalmatárgyáról. A gondolatkör megválasztása, amelybe valaki átkapcsolódik ilyenkor, minden esetben egyéni. Lényege, hogy az illetőre nézve sajátos vonzerővel bírjon. Hogy ez egy könyv, valakinek a lebilincselő társasága, szenvedélyes munka, nagy koncentrációt igénylő elfoglaltság vagy valami nívós szórakozása, azt mindig az érdeklődés iránya és a lehetőségek döntik el. Másik példa. Meggyőződésünk, hogy kedvetlen, barátságtalan belső atmoszféránk bizonyos külső jelenségek és viszonylatok következménye. Szerencsétlen körülmények és rosszindulatú emberek áldozatai vagyunk. Igazságtalanul szenvedünk. Szinte kárőrvendő mazuhizmussal figyeljük az események alakulását és az emberek határtalan önzését, részvétlenségét, kellemetlenkedéseit. Az ellenszem hullámaiban fuldokolva követjük benső kommentárjainkkal a pestises vonalat, amely, mintha neonfénnyel világítanák meg, fokozatosan felizzik, s életünk minden motivumának vezérideájává lesz. Fluiduma színültig megtölti gondolataink medrét, Fogalmaink mérges, húsos, mocsári flóraként foszforeszkálnak, átható, bomlasztó elemeket bocsátanak ki, s uralni kezdik egész szervezetünket, idegéletünket, hangulatainkat. Reflexeink táptalaja e rossz ízű, gonosz benső légkör. Minden külső mozzanatra, felénk irányuló gesztusra gyanakvással, éles, bizalmatlan, elhárító, vagy támadó mozdulattal felelünk, s ezzel megint csak negatív értelemben determináljuk a világgal való további viszonylatunkat. Most nézzük meg, mi a kivezető út ebből, a már eléggé krónikus állapotból. Mindenek előtt az, hogy megváltoztatjuk szemléletünk alapját. Nem a külső jelenségeket, hanem saját belső magatartásunkat ismerjük fel, a bennünket ért sérelmek kiváltó okaként. Az élet rejtett, legmélyebb gyanánt állítjuk világképünk középpontjába a tételt, hogy a külső események mindig másodlagosak. Az ember szellemének és jellemének a történésekhez való viszonya határozza meg jó vagy rossz sorsát. Ez az átcsoportosítás rögtön és döntő módon megváltoztatja a belül uralkodó erőállapotokat. Valóságos hegycsuszamlások, különös kiegyenlítődések mennek végbe, és óriási feszültségek szabadulnak fel. És mindez miért? Mert szempontjaink megváltoztatásával szükségképpen meg kell, hogy változzanak bennünk az események kommentárjai is. Gondolataink medre, Másfajta tartalommal telítődik. És itt térünk vissza a tételhez, mi szerint a negatív tendenciákat úgy lehet áthangolni, ha antitoxinnal vegyítve engedjük felszérre őket. Ebben az újfajta szemléletben sem tagadhatjuk le a felénk lóduló történések megpróbáltatás jellegét. Az élet kétségtelenül nem szüntelen örömünnep, hanem csak nem minden ember számára küzdelem. Bonyolult teljesítmény, teljes készültséget és koncentrációt igénylő mű. De e dinamikus folyamat során nem vonjuk ki magunkat a felelősség alól. Definícióink nem a vetületet, hanem a vetítő gócot tapogatják körül. És egyszerre képtelenségnek érezzük, hogy egy tükörkép fenyegető obszcén mozdulatait szidalmazzuk, vagy árnyak rángatózásától ijedezzünk, amelyeket számunkra láthatatlan, hátunk mögé helyezett fényforrás vetít a farra. Belső kommentárjaink ennek következtében valahogy így szövegeződnek meg. Az emberek irigyek, ez igaz, de én is irigy vagyok. Az irigység valami kiválónak, az én birtokomban lévőnél különbnek a megszerzésére irányul. Az ember belegörbül, Kénsárgára izzik, epekeserűvé erjed a gyötrelemtől, ha másnak van valamie, amivel kitűnik, s ő árnyékba borul mellette. Mi más lehetne ez a maga tiszta ős formájában, mint a legszebb, legnagyobb, legértékesebb energiák birtoklásának sóvárgása. Ha e maró, sűrű, veszedelmes anyagot destillálni kezdem, egyre ritkábbá, illanóbbá válik. Felszáll. Magasabb régiókba terjeszkedik. Dimenziókat fogát át sóvárgó lendületében, végül teljesen kiemelkedik a súlyos, karmos, halállal terhes rétegekből. Mert az irítséget is a szellem átfogó képessége határolja, s irányát az értéknek felismert tárgy szabja meg. S az értékítélet a desztillációban valóban óriási átalakuláson megy keresztül. Sorra elveti azokat az ideálokat, amelyek új, egyre táguló perspektívájában összezsugorodnak, elszürkülnek, üres, ideiglenes póteszközökként lepleződnek le. E ponton a tudatosító intellektus egyszerre furcsa misztérium váratlan fordulatait veszi tudomásul. Regisztrálnia kell, hogy amíg vaskos, Rikító különleges dolgok utáni irítség emésztette, a megkívánt jelenségek szimbólumai töltötte fel. Tüneteit leutánozta, s ő maga is Rikító különleges, vaskos ábraként kerül embertársai alacsonyrendű irítségének útjába. Irigységbe ütközött az ő irítségükkel. Amint azonban ideájai megváltoztak, s irítsége magasabb rendű célok felé desztillálódott. Ez az ütközés megszűnt. Kikerült a sűrűből, a sötét zsúfolcsákból. A törtetők számára láthatatlanná vált, mert lefoszlott róla a stréberségnek az idéző formulája, amely lénye alacsony rétegeiből azok alacsony rendűségét provokálta. Megtalálta tehát az irítség ellenszérumát, Anélkül, hogy elfolytásokkal, önkínzással kellett volna erőszakot vennie önmagán és embertársain. A szérum formulája az irítséget magasabb fekvésbe kell áthangolni, örökértékű szellemi célok segítségével. Ezeket kevés ember irígli. Még kevesebben utánozzák. De aki véghez viszi önmagán ezt az operációt, az sorsot cserél. S ha fizikai habitusa nem is, De a dolgok neve megváltozik benne. Amit irítségnek kezelt például, Az a görcsös fájdalmak és lázak csillapultával, Egyszerre inspirációktól izzó erővé alakul át, Amely szárnyakat növeszt fejlődésének. Az emberek részvétlenségének, önzésének, Gyanakvásának, kellemetlenkedéseinek, Ugyanígy egytől egyig megvan bennünk a toxinja és antitoxinja. Gyógyszere mindegyik alacsonyrendű kóros potenciának a felismerése, hogy az általuk okozott konfliktusokból nekünk kell kivonnunk magunkat felfelé. Csak mi szüntethetjük meg a provokációt, az alantas tendenciák, gondolaterőkkel, indulatkisülésekkel, gesztusokkal, és szavakkal való kihívását. Nekünk kell más, építő jellegű gondolatokat helyeznünk a vetítőközpontba, saját agyunkba. És akkor is ki kell tartanunk mellettük, ha a szétárasztott, rossz töltésű erők még sokáig rezgetik, kavarják körülöttünk a levegőt. Az öncsiklandozó, öndühítő, önbetegítő vagy kétségbeesésbe hajszoló sugesztió romboló hatása mindenki előtt ismert. Még egy kellemetlen éjszakai fogságást is kisebb fajta kataklizmává lehet forralni, önmagunk és a környezetünk számára, ha ilyenfajta korbácsoló szövegeket engedünk agyunkba. Nem bírom! Megőrülök! Azonnal meg kell szűnnie, különben kiugrom a bőrömből. Jaj, jaj, jaj nekem, nem bírom, nem bírom, nem bírom tovább. E belső magatartás következő állomása az egyre hangosabb nyöszörgés, ziháló sírás, szívvágta, légszomj, sikoltozás, az egész ház összeszalajtása. Antitoxinos formulája ugyanennek. Sajnos fája fogam. Nincs semmi szerem. Nem szívesen zavarnék meg alvó embereket. Ha objektíven figyelek rá, meg kell állapítanom, hogy inkább csak sajgást érzek, ami kellemetlen, de semmi esetre sem kibírhatatlan. Ha ébren fekszem itt és tétlen vagyok, gondolataim folytonosan a gyullat részt tapogatják. El kell terellem őket onnan. Aktívan az elterelés módját illetően a szenvedőnek többféle egyéni választás áll rendelkezésére. Az egyik az, hogy felgyújtja a villanyt, és valami izgalmas könyv olvasásába kezd. A másik ennél sokkal értékesebb és eredményesebb. Titokzatos, erős frekvenciát kapcsol gondolatáram körébe. Az ember szenvedni vágyó áldozatkészségét, heroizmust amely a fájdalom által a fájdalom fölé emel. Ehhez nyugodtan fekve maradhat a sötétben, mi alatt agya messze vezető gondolatsor forrásává lesz. Velem együtt virraszt most sok százezer beteg, lázas, sebesült, sőt, szadista módon megkínzott ember, s nélkül rettentő kínokat szenved. Szomjazik. Görcsökben fetreng. Sebek üszkösödnek rajta. Ezt a kis fogfájást felajánlom valamelyik szenvedő fájdalmainak enyhítésére. Egy kis részt önként átveszek a gyötrelmeiből. Boldoggá tesz, hogy megoszthatom a terhét. Az utóbbi magatartás persze csak olyan egyéniségeknél eredményes, akinek ideájai már a legmagasabb rendű erkölcs területén világítanak. A módszer lényege, hogy az erős érzéseket és zsarnoki gondolatokat még erősebb hatásokkal semlegesítsük. Az egyenlő erejű kívánság vagy passzív óhaj, hogy közérzetünk megjavuljon, magában nem hoz eredményt. A kellemetlen komplexumok áthangolásának művelete abban áll, hogy az érzeteket frekvencia emeléssel csúsztatjuk át egy magasabb síkra. Olyan esetben persze, ahol a depresszió oka, évtizedes autoszuggesztió és helytelen életmód, csak fokozatosan lehet javulást elérni. Senki sem várhatja azt, hogy 20 harminc év alatt beidegzett rossz szokásaitól két nap alatt megszabadulhat. A helytelen irányba vezető medrek feltöltése sok önmegtagadással jár, s míg a gondolatáromok új, egészségesebb medreket válnak maguknak az is időbe telik. Minden esetre ez a gondolatokon keresztül véghez vitt mágikus tendencia csere, éppen krónikus állapotoknál idézelő, meglepő változásokat. Fontos, hogy a fellépő kedvetlenségi érzetekkel minden esetben erős elleningereket állítsunk szembe. Nem szabad megengednünk, hogy akár egyetlen egyszer is reménytelen kesergés legyen urrá rajtunk, Végcélunk az, hogy gondolkodásunk elektromos kapcsolótáblává váljék, amelynek fogantyúit akaratunk irányítja. Gondolataink determinálják körülményeinket. Az ember szellemi tevékenysége, fizikumának működése és sorsa között szoros kapcsolat áll fenn. Az idea ebben az összefüggésben a nemző szerepét tölti be és automatikus vonzás útján szabályozza a körülményeket. Aki sorsán, depresszióin, démoni kötésein úrrá akar lenni, annak úrrá kell lennie gondolatain. Szelleme egész működését meg kell változtatnia, végérvényesen száműzve a félelmet és a csüggedést. A konstruktív, pozitív ember tudja, hogy útja különféle küzdelmeken, Akadályokon át az önmegváltás célja felé vezet. Kitartás és akarat segítik előre, de megismerése és intuíciója irányítja. Vigyázzunk ezért a szavakra, amelyek agyunkban elhangzanak. Gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni. 7.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 az akaratot sokan összetévesztik a makadsággal és az erőszakossággal, a kitartást pedig a csökönyösséggel. Ezek a tünetek inkább az akaraterő pangását, görcsös megbetegedését és potencia zavarait jelentik. Mert az egészséges akaratáram végtelenül hajlékony, s az mutatja uralt erejét, ha nem csak kitartással,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 Érzésvilágunk szabályozása Amint az előző fejezetekből kiviláglik, de egyéni tapasztalataink is bizonyítják, e kérdés sorsunk kulcs problémáját érinti. Minél közelebbről vesszük szemügyre, annál inkább úgy tűnik azonban, hogy érzésvilágunk igen kevéssé, sőt, csak nem egyáltalán nem irányítható mert tudatos szándékainkra és érdekeinkre rá sem hederítve, reflexzerű, ösztönös és elemi erejű különéletet folytat bennünk. Az érzéseinek és hangulatainak teljesen kiszolgáltatott ember ezért tehetetlen elszörnyedéssel figyel önmagába, s a hangos belső propagandától elhitetve megadja magát a diktatúrának pedig e fejlődésünk szempontjából döntő kérdésnek ilyen felületes elintézése több, mint veszedelmes, értelmetlen és hiába való. Mert az ember érzésvilága nem csak szabályozható, hanem feltétlenül szabályozandó is. Előbb-utóbb mindenki rákényszerül, mert felismeri, hogy a vég nélküli bonyodalmakból, amelyekbe homályos külső és belső impulzusok sodorják, Nincs más kiútja. Vagy visszaszerzi az uralmat hangulat élete fölött, vagy saját belvilágának, trónfosztott, üldözött uralkodójaként, a legközönségesebb, legrombolóbb ösztöncsőcselék karmai között kínlódja át életét. Ezek az ösztönzések megkötözik, éheztetik, égetik, szennyben vonszolják, lerészegítik, megfertőzik. Hitvány, mocskos kielégülést adnak, Négy kézláb táncoltatják koncokért, mint egy állatot. E részek káoszban és bomlásban pedig elsikad az egyén legfőbb célja, A magasabb rendű fejlődés. A folyamat látszólag enyhe engedményekkel, Kis gyöngeségekkel, kényelmes megalkuvásokkal kezdődik. Azzal, hogy az ember kritika, különállás, Lénye eszmei izolálása nélkül eltűri, Hogy anyagi körülmények és hatások Erőt vegyenek rajta. Magához engedi a legalantasabb impulzusokat. Belevész a mindennapi élet elvakító részleteibe, Anélkül, hogy a múló pillanatnak Az egészhez való viszonyát Állandó fénybe helyezné önmaga előtt. Együtt sodródik az indulatokkal. utat nyit a sablonos, Mérgező reflexeknek. Konfekció gondolatokat tesz magáévá. Pániknak, elégedetlenségnek ad gondolattestet, s e gondolatokból belső parancs, kényszerítő atmoszféra, fertőzött érzelem válik, amelyben falánk, zsarnoki ösztönélősdik tömegekél nyüzsgő életre, spusztító lelki betegséggé búrjánzik. Aki irányítani akarja érzelemvilágát, annak elsősorban függetlenítenie kell magát környezete hangulat változásaitól. Arról persze, ami körülöttünk történik, tudomást kell vennünk, de megismerésünk szűrő szerkezetén át, a fertőző elemeket közömbösítve. És ez a fenntartás, ez az érzelmi kontroll még a legszebb emberi érzés hatásokkal kapcsolatban is fennáll. A részvét egyike a legtiszteletre méltóbb tulajdonságoknak, Mivel a sokat átélt, sokat tapasztalt szellem fémjele. Mégsem helyes, ha hozzátartozóink bánatába mi magunk is belebetegszünk, Mivel így saját bajunkkal az övőiket is tetézzük, s képtelenné válunk arra, hogy segítsünk rajtuk. A cél mindig az, hogy magunkon és másokon is segíteni tudjunk. Az operálandó páciens igazán rosszul járna az olyan sebész professzorral, aki a műtőasztal fölött rázokogna egy fájdalmas daganatra ahelyett, hogy eltávolítaná. Világunkban, amelyben az események túlnyomó része kedvezőtlen, szükségünk van minden csepp idegerőre. Ne keseregjünk tehát változtathatatlan dolgok fölött, hanem keressük meg az ember felemelkedését szolgáló, rejtett értelmüket. Mert egészen biztosan van ilyen konstruktív értelmük, amelynek formulája feloldja enyhíti maró érzéseinket, sőt, ösztönző erőként hat, hiszen a jelenségek értelmét felismerni mindig magasztos, reménykeltő hatású. Teljesen elhibázott dolog volna persze a lelki természetű bántalmak, sebek, ingerek erejét és intenzitását lebecsülni. Tapasztalati tény, hogy a pszichikai fájdalmak sokszorosan felülmúlják a testi fájdalmakat, amelyeket legalább csillapítani lehet különféle szerekkel, anélkül, hogy eszméletünket elveszítenénk. A lelki gyötrelmek azonban csak az öntudattal együtt oldhatók ki időlegesen. De nem is arról van szó itt, hogy valamely elburjánzott pszichikai kórságot vagy indulatot Puszta ráolvasással a leghevesebb krízispontján Pillanatok alatt megszüntessünk. Hanem arra akarjuk ráirányítani barátaink figyelmét, Hogy kivétel nélkül minden jelenségnek Van egy fogantatási pillanata. És minden későbbi fejlemény Ettől a fogantatástól függ, Ennek a töltésében rejlik. Vigyázzunk tehát miféle reményeket, becsvágyakat, Alap és bölcsesség nélkül való várakozásokat, feltételeket rögzítünk. Mert ezek megvalósulása válik később szégyenünkre, keserűségünkre és csalódásunkra. Tudnunk kell, hogy sorsunk mérgezett gyümölcsei mind azokból a magvakból növekszenek, amelyeket magunk vetettünk. Történetünk cselekményének párkái tudattalan és tudatos nemzői, törvénytelen szülői, mi magunk vagyunk. E sorsot megragadni, megváltoztatni, irányítani csak a nemzés pillanatában lehet. Amikor a sötét nemzés valamely irreális kapcsolatba való belesodródás, vakfüggés megteremtése emberrel vagy helyzettel, s az önuralom gátjainak lerombolása egy ízben megtörténik, a gonosz mag megfogan, életre kell, és befutja maga pályáját, mint az elhajított bumeráng. Érzéseinket mindenek előtt kezeljük épp olyan tapintattal, mint a különféle mérgeket és ellenmérgeket, amelyeket szintén nem engednénk gondosan mérlegelt adagolás és ellenőrzés nélkül a szervezetünkbe. Épeszű embernek soha sem jutna eszébe, hogy vitriolt igyék, Ugyanakkor lelkét esetleg színültik tölti maró gyűlölettel. Elsárgul, megmerevedik, görcsbe rándul tőle, És nem gondol arra, hogy a legpusztítóbb önmérgezést viszi véghez, Amely végül épp úgy összeroncsolja idegeit, gyomrát, máját, epéjét, veséjét, mintha fizikailag vett volna be valamilyen roncsoló gyógyszert. Minden méregnek van azonban egy ellenmérge. Így a gonosz, betegítő, sötét érzéseknek is. Az ellentétük, vagy semleges kiegyenlítőjük. A bánattól, búskomor magába zuhant őrlődéstől kimerült ember gyógyszere a derű. A gyűlölet megszállottjáról a szeretet varázsa űzi el a rontást. A sírást nevetéssel, vagy semleges figyelemeltereléssel lehet áthangolni. Személyes sírelmeket kitűnően orvosol a személytelen mérték felállítása, magasabb ideálok lelkesítő, oldó fényessége, amelyben saját pillanatnyi lényünk teljesen összezsugorodik, s jelentőségében megnövekszik bennünk, ami örök és sebezhetetlen. A félelem antitoxinja, a halál probléma alapos végigkutatása, a rémítő halálfej mögött láthatóvá tett halhatatlanság. A féltékenység, birtoklás, szorongásos rögzítettség ellenszere, a tudatosító analízis, a helyesen és könyörtelen őszinteséggel végrehajtott pszichikai operáció, amely megvilágítja ragaszkodásunk valódi természetét. Ne tévedjünk persze. Akik hosszú évek önmarcangolásával, már nehezen gyógyuló mély sebeket ejtettek magukon, azoknál időbe telik, amíg a fekélyek megtisztulnak és begyógyulnak. Mert a tökéletes terápia, ahogy az előbb mondottuk, nem az akut, elhanyagult kórok gyógyítása, hanem a megelőzés. A megelőzéshez pedig tudás kell, amely már csírájában felismeri a későbbi fejleményeket. Ha valaki szisztematikus mérgeződés következtében súlyosan megbetegedett, s a baj felismerésének első pillanatától kezdve elvonják tőle a mérget, tombolva követeli. Az elvonó kúra a méreg természete szerint legyen fokozatos, különösen ha a szervezetet teljesen átítatta már, s a szenvedélyé lett élvezett az óriási belső hiány és gyöngeség egyetlen támasztéka. Az ilyenfajta megtámaszkodás persze olyan, mintha a tengerben fuldokló ember egy cápa hátára menekülne. Minden esetre a kábítószerek, mérgek hatásának felszámolásához teljesen hasonlóan kell eljárnunk nekünk is azokkal a romboló indulatokkal, veszedelmes érzésekkel, amelyek lelki egészségünket aláásták. Az elvonók úra annyiból áll, hogy korlátozzuk a megszokott benső magatartás uralmát. A káoszból lassan új világ születik, jobb, egészségesebb, mert szellemünk új és jobb törvényeket honosított meg. Ha szívósan, türelmesen és mágikus akarattal véghez visszük ezeket a tételeket, és átküzdjük magunkat egy elbátortalanító kételjel, gunnyal, csüggedéssel fertőzött pszichikai időszakon, amely minden mágikus munka törvényszerű szakasza, akkor megéljük azokat a csodákat, amelyekben hitetlenül is hittünk, és sohasem szüntünk meg reménykedni. 10. Hogyan teremtsünk magunk körül rokonszenves légkört? A környezettel szembeni szívélyes, megértő, kész magatartással. Ez persze csak akkor mágikus hatású, ha őszinte. Ha nem csak hidegen számító elméleti tétel, hanem megismerésünk, meggyőződésünk által fakasztott életforrás, amely lelkesít és szüntelenül új erővel tölt fel bennünket. Ez a forrás minden egyes ember lényében ott rejtőzik, de csak egészen merész, nagyvonalú operációk, Végig gondolt gondolatok szabadíthatják kizárlatából. A különféle gőgös feltételek, kedvetlen elhúzódás, jogosnak vélt sérelmek szofizmái, fanyar szentenciák, hogy az embereken nem lehet segíteni, az emberek nem érdemlik meg, az emberek hálátlan ostoba, eredendően gonosz szön szülöttek, alaposan eltorlaszolják ezt a vénát noha tartalmuk relatíve igaznak tűnik. Alátámasztásukra rengeteg példát lehet találni akkor, ha ezt a nézőpontot rögzítettük magunkban. Csak hogy a relatív, kényelmes és sokaknak oly tetszetős áligasság egy magasabb rendű, tehát átfogóbb szemléletből kiindulva a legnagyobb és legártalmasabb hazugság. Aki ilyen becsmérlő, unott, vagy keserűen kárörvendő módon lemond embertársairól, az saját megváltásáról mondott le, mert a lények titkos, mély összefüggésekkel egymáshoz tartoznak, sőt, azonosak egymással. A tudatlanság, amelyet megvetünk, a mi tudatlanságunk. Az önző elzárkózás, a mi egoizmusunk. Az infantilis animális felelőtlenség, amely az emberek tömegeit lenyűgözve tartja, a mi még fel nem nevelt éretlenségünk és szabadon burjánzó démonizmusunk. Egy kerubi szintézis lehetőségéből szemlélve a teljes valóság képét, logikus, hogy e világ megváltása is a mi feladatunk. E mindenképpen végrehajtandó feladat, különféle tennivalóit életünk jelenségei, próbái, s azokkal az emberekkel való viszonylataink jelölik ki, akiket sorsunk provokatív vagy inspiratív okokból hozzánk irányít. Vajon elgondolható-e, hogy a hatalmas összefüggések egymásra hatások univerzális szerveződésében éppen ezek az emberek és éppen ezek a jelenségek kerültek véletlenül útunkba? ha megvizsgáljuk az emberek jellemét, akiktől szenvedünk, akiktől félünk, akiket megvetünk vagy akiket gyűlölünk, biztosak lehetünk benne, hogy egy kíméletlenül lefolytatott, mély pszichológiai egóásatás folyamán minden tulajdonságukat viszont láthatjuk önmagunkban rejtetten, elintézetlenül, kórképző lappangásban. Mert jegyezzük meg, hogy a világon semmi mástól nem félünk, csak a bennünk lapuló haláltól. Semmit sem utálunk úgy, mint saját jellemünk Titkos gyöngeségeit és hiányait. Amitől másokban iszonyodni vélünk, Amit másokban ununk, üldözünk és támadunk, Az a saját eltorzult tükörképünk. Amint egy delíriumos káprázatot feloldjuk önmagunkban, A tükör rögtön megenyhült képet vetít. A káprázat feloldását pedig egyedül a külső jelenségek benső értelmének megtalálása hozza létre. Minden relációnk gyökeresen megváltozik, ha a megismerés összesítő áttekintésében gyűlöletünk, szánalommá, türelmetlen közönyünk, részvevő érdekeltséggé, fejlődést elodázó pszichikai kényelem szeretetünk tudatos, kitartó áldozatkészséggé hangulódik át. Kétségtelen, hogy minden építő gondolatunk, minden gyógyító szavunk és áldozatunk a beteg világ beteg emberiségéért vívott messiási küzdelem. Az emberekkel e legbenső, titkos összefüggés alapján nem csak érdemes, hanem magasabb kötelesség is foglalkozni, mert ismerjük őket. Mert létünk misztérium játékának dramaturgiája, Sorsunkba szőtte sorsukat. Bajaik, Gyöngéik, problémáik Feltárultak előttünk. Segítenünk kell rajtuk, Legjobb tudásunk szerint, Mert ez a cselekmény Belső, isteni törvény. Segítenünk kell rajtuk úgy, Ahogy leginkább el tudják fogadni. Tettel, szóval, Érzéssel, hallgatással Vagy példával. Tapintatosan, nagy intuícióval és határtalan megértéssel. Igen. Ezért születtünk. Életünknek ez az egyik fő feladata. Nincs ennél fontosabb dolgunk, mert minden önös, bokros problémánk csak ennek segítségével oldódhat meg. A környezetünkkel szemben tanúsított jóindulat láthatatlan, pszichomagnetikus zónát teremt körülöttünk. Vonz. Megnyugtat. E pszichikai atmoszféra semlegesíti a rossz intrikát, feltéve, hogy mi magunk nem váltunk-e rossz belső felvevő állomásává. Ennek az aurának olyan szuggesztív hatása van, hogy hiába mondanak rosszat rólunk, egyszeri megjelenésünk, mindenkiben felkelti a meggyőződést, hogy a rágalom nem lehet igaz. Ha azonban valaki gyűlölködő természetű, és gyakran kíméletlenül ostorozza embertársai hibáit, pszichikai atmoszférája megromlik. Általában aki túl sokat foglalkozik kicsinyes, alacsony rendű dolgokkal, az végül beszennyeződik, átitatódik ezekkel, s úgy árasztja magából le pszichikai hatásokat, mint szent a bűzt. Beszéltünk már a gondolatok teremtő hatásáról, és arról, hogy a gondolat, Valójában anyag. Agyunk ugyanúgy működik, mint egy rádióadó. Minden sötét, romboló gondolat hasonló rezgésű, rövid hullámnak felel meg, és a mély tudat rétegeiben kitűnő felvevő állomások működnek. Semmit el nem gondolhatunk egy bizonyos érzés vagy indulat intenzitásával, anélkül, hogy környezetünk tudattalanja erről tudomást ne szerezne. Már pedig a gyűlölet, a féltékenység, a rossz indulat, az irigység igen heves indulattöltést jelent. A szenvedélyes ember rendkívül erős gondolathullámokat küld ki. Ez okozza a nyomasztó, taszító érzést, amelyet némely ember a szenzitív egyénekben előidéz. Az egyensúly a semleges, tiszta jó indulattal áthatott harmónia. Alacsony frekvenciájú hullámokat bocsát ki. Az alacsony frekvenciájú hullámok elpihentetnek, megnyugtatnak. Az öröm magas frekvenciájú hullámokat bocsát ki, s ezek stimulálnak. Mindkettő gyógyító hatású, s a lények pszichikai együttélésének békéjét eredményezik. A szenvedélyes, romboló érzések és gondolatok fertőznek, bágyasztanak. Vampirizálnak. A szenvedély kisugárzása olyan, mint a túl erős, édes, buja illat. Izgat, erotizál, s fejfájást okoz végül. Az indulatok mocsárpárákat mérgező gázt gőzölögnek. Közelségüket senki sem viseli el tartósan, mert megbetegszik, legyengül tőle. A lélek egészséges ösztöne előbb-utóbb menekülésre késztet mindenkit az ilyen egyéniség közeléből. Konstruktív, benső magatartással, szép és magasrendű ideák sugárzásával mély, hálás rokonszenfúrokat zengetünk meg környezetünkben, éppen úgy, ahogyan két egymás mellett álló hárfa húrjai közül az egyik megpendítésével megszólalásra bírjuk a másikat is.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 és napidegfonatunk tájékára kössünk nedves kendőt. Ez a rövid napkúra, ha a gyakorlattal együtt hónapokon át rendszeresen folytatjuk, regenerálódott idegrendszerünkön át teljesen felfrissíti szervezetünket. Tudjuk, hogy a nap fényes stimuláló, tápláló elemeket rejt. Nem csak radioaktív természetű, hanem az élő lényekben lejátszódó,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 a labirintus, amelyen a megnyilvánult lét bejáratától, a kiáratig át kell haladnunk. Az utak persze felmérhetetlen időkig körbe futnak. Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy századszor és ezredszer is ugyanoda érkezünk vissza, ahonnan elindultunk. Düh, kétségbeesés, örjöngő erőszak mit sem segít rajtunk.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 ha lappank bennünk, Ha veszély felé sodródunk, Vizek, erdők, mitikus szörnyek, Feltámad holtak, Fajtalan, gátlástalan szatírok, Tolvajok és gyilkosok, Amelyek mind üzenetet közvetítenek, Figyelmeztetnek, kísértenek És provokálnak bennünket. S így lépnek be életünk színhelyére, Így szövődnek sorsunkba az intrikus, az állati,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 Mélységes emberi szolidaritást és érdeklődést áraszt. A szubjektív ego örvényében fuldokló egyént borzasztó magányképzete tartja lenyűgözve. Éppen a lenyűgözöttség szuggesztiója akadályozza meg abban, hogy ráeszméljen. Önmaga iránti feltétlen és egyedüli érdeklődése a boszorkánykör, amelye dermesztő egyedüllét berekeszti.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 Szánalmas és kétségbe esett tehetetlenségükben. Nagyon sok a beteg, és kevés az orvos. Az általunk meghatározott értelemben népszerű ember, állruhás gyógyító. 15. Hogyan lehet az emberekkel összeférni? A felelete kérdése önmagától kiformálódik ha alkalmazzuk rá azokat az egyszerű alapelveket, amelyeket egész tanulmány sorozatunk vezérmotívumává tettünk. Emlékezzünk néhány fontosabb axiomára azok közül, amelyek eddig elhangzottak. Első: Ez a viaskodásokból szőtt, szüntelenül mozgásban lévő világ csak még nagyobb dinamikával, még lendületesebb erőfeszítéssel, és szívós kitartással hódítható meg. Második. A determináció ott végződik, ahol a mágia kezdődik. Harmadik. Külső és belső magatartásunk, gondolataink, szavaink és mozdulataink, mágikus idéző formulák. Negyedik. Minden testet öltött dolog nemzője az idea, tehát nemzője betegségeinknek, kudarcainknak, balsorsunknak is. 5. Az egészséges, építő, harmonikus gondolatok egyensúlyt hoznak létre szervezetünkben épp úgy, mint körülményeinkben. 6. Aki sorsán, depresszióin, démoni kötésein úrrá akar lenni, annak úrrá kell lennie gondolatain. 7. Gondolkodni annyi, mint hatással lenni. 8. A környezetünkkel szemben tanúsított jóindulat láthatatlan, pszichomagnetikus zónát teremt körülöttünk. 9. Semmit el nem gondolhatunk egy bizonyos érzés vagy indulat intenzitásával, anélkül, hogy környezetünk tudattalanja erről tudomást ne szerezne. Tizedik. Kivétel nélkül minden jelenségnek van egy fogantatási pillanata, és minden későbbi fejlemény ettől a fogantatástól függ. Tizenegyedik. Aki kapni akar, annak először adnia kell. Tizenkettedik. A körülményekhez való szemléleti viszonylatunk megváltoztatásával Megváltoztathatjuk magukat a körülményeket is. Különösen az utóbbi öt axióma az, amelyekre feleletünk épül. Aki össze akar férni az emberekkel, az legelőször saját viszonyát változtassa meg velük, vagyis ne tőlük követelje azokat az erényeket, amelyek alapján a békés együttműködés lehetséges, hanem ő maga nyújtsa. Elmérgesedett helyzetekben az ember annyira messze sodródik az objektív mértéktől, hogy úgy tűnik előtte ez a tétel éppen az ő esetére nem alkalmazható. A másik magatartása annyira kóros, lehetetlen, elviselhetetlen, hogy hozzá alkalmazkodni vagy a békét keresni vele annyit jelentene, mint megnyergelni legundorítóbb tulajdonságait munkatársi viszonynál esetleg veszélyeztetné magát a munkát. Szerelmi, rokoni vagy házastársi kapcsolat esetén a másikat egy olyan győzelmi tudat és fölény mámorába ejtené, amely végképp megszüntetné az együttműködés alapját, hiszen a szelítséget az alacsonyrendű ember mindig gyöngességnek tekinti, és gátlás nélkül visszaél vele. Ez a felszínen annyira valóságosnak tűnő tétel persze, Megint csak önmagunk elhitetésére szolgál. Az ilyen végletesen szubjektív állapot mindig önnön végletét keresi, S ösztönösen nem a békés kiegyezést, hanem a bosszút, az elégtételt, A másik leigázása által való kielégülést. Ez néz vissza ránk a tükörből, amikor úgy véljük, hogy a másikat szemléljük, a másikat vádoljuk a dühös grimasszal, amelyek felületről ránk vicsorít. Az ilyen helyzetből való kiút, a helyes magatartás az alapul lefektetett elvek szerint valahol középen van, mint minden dolog egyensúlya. Az alkalmazkodás sohasem meghunyászkodás. A valódi megbékélés keresése pedig értelemmel átfűtött erőből, nem pedig gyengeségből ered. Az olyan szelítség és türelem, Amely mögött a megismerés szilárdsága feszül, Mágikus hatású. A rossz indulat és dű őrjöngése Úgy porlik szét rajta, mint szírten a hullám. Ez a mágikus lelki pozitúra először nyugtalanságot, Később szorongást, majd csodálkozást, Végül határtalan hálát ébreszt. Próbáljuk ki ezt a folyamatot. Vigyük véghez, ne tűrjük meg puszta elméletnek. Az ilyenfajta próbákban rejlenek az élmények, amelyek után sóvárgunk. Varázslatos dolgokhoz csak varázslat által juthatunk. Varázsoljunk, lendüljünk ki a csodák területére kétely nélkül, bátran, pionírként, elhagyva a megszokottság, kicsinyesség, a konvencionális előítéletek, és nagy képűség, kietlen tömegszállását. A csorda gondolatok csak haláltól halálig vezetnek, a determináció futó szalagján. A magányos, nagy, független gondolatok, az először forradalmian valószínűtlen, szédítően fantasztikus ideák teremtik újjá a világot, az embert, az ember sorsát. Azok hordozzák azt a mustár magnyi energiát, amely hegyeket mozgat meg. Az emberekkel összeférni olyan értékítélet alapján lehet, amely véglegesen eldönti, mi az, amiért kell, és mi az, amiért nem érdemes harcolni, viharokat felidézni, irritált, ellenszenves kapcsolatot teremteni környezetünkkel. Egy ilyenfajta benső bírósági vizsgálat és tárgyalás sok mindent kiderít, és egyszer s mindenkorra Törvényes ítéletté emel. Elsősorban rögtön kiderül az a tény, hogy az együttélés légkörét koráncsem nagy dolgok, komoly elvek ütközése mérgezi, hanem apró szokások, makacs követelések, szubjektív feltételek merev erőszakolása. Ezek csapnak össze a másik ellentétes szokásaival, feltételeivel és merev egóritusaival. Aki képessé válik rá, hogy a maga jelentéktelen, sújtalan, a lényegre nézve egyáltalában nem fontos megszokásait, személyisége jogait védő acsarkodásait feladja, sokkal jelentősebb szellemi céljaiért, csodálatos módon egyszerre mindenkivel összetud férni anélkül, hogy saját magasabb rendű meggyőződéséből szemernyit is engednie kellene a jelentéktelen kis dolgokban való alkalmazkodással, barátságos engedményekkel, meglepő készségeket váltunk ki embertársainkból arra, hogy minden más területen ők hódoljanak be nekünk. Ez az a titkos formula. A példaadás misztérium játéka, amely korlátlan hitelt szerez egyéniségünknek még akkor is, ha a karakterológiai ellentétek, Korlátozott észérvek látszólag ellent mondanak a mi felfogásunknak. Ezzel végezzük el a mágikus nemzést, megtermékenyítést. A békés ember is harcol legszentebb meggyőződéséért, de olyan fegyverekkel, amelyekkel győzni lehet. Tehát sohasem alkalmazza a nyílt összecsapások, viták, bumerángját, amely őt kaszálná le végül. Amint már mondottuk egyik fejezetünkben, a mágikus egyéniség eszközei, a megismerés által sublimált és felerősített gondolaterők. Tudás és bölcsesség. A bölcs tudja, hogy erőszakkal erőszakot, indulattal indulatot idéz fel, s tudja azt is, hogy a békességet, lojalitást neki magának kell kitermelnie, s elvetnie embertársai lényében, amely épp úgy lehet mérgező, gonosz növények humusza, mint isteni gyümölcsöké. Minden a kertésztől függ, aki a magot előteti. Ne hüledezzünk tehát, ha környezetünk talajából mérges bűrök kínálkozik felénk, hanem lássunk hozzá, hogy türelemmel kigyomláljuk, és másfajta csírákkal termékenyítsük meg, saját belső és külső magatartásunk által.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 Fogjunk hozzá összegabajodott ügyeink kibogozásához. Magában véve már ez az akcióba lendült tevékenység is erő nyugalomhoz, egyensúlyhoz juttat bennünket. Ne hőköljünk vissza akkor sem, ha a feladatot félelmetes arányúnak látjuk. Gondoljunk Laoce figyelmeztetésére, mi szerint a tízezer mérföldek is a lábunk alatt kezdődnek.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 A FÉLSZEGSÉG legyőzése. Amikor felvetjük a félszegség fogalmát, rá kell jönnünk, hogy e külső tüneteiben annyira kínos és szembetűnő jelenségnek is legnagyobb részt csak a felszínét vesszük tudomásul, míg a mélyén homályos, zavaros, nyugtalanító névtelenségek lüktetnek. Mert mi hát valójában a félszegség, amely ifjúságunk éveit de érett korunk bizonyos helytállásait is sokszor annyira gyötrelmessé Mi hozta létre bennünk a merev, kényszerű, nevetséges reflexek tömegét, miközben görcsösen ügyeltünk rá, hogy kedvező hatást keltsünk. Miért mondtunk olyan dolgokat, amelyeket normális körülmények között sohasem mondtunk volna? Miért foglaltuk csonka, sületlen szavakba félig elgondolt gondolatainkat? Miért végeztünk szokatlan, értelmetlen mozdulatokat? Miért törtünk ki önmagunkat is elképesztő szóáradatban, vagy miért némultunk el dermedten akkor, amikor ügyesen és talpra esetten kellett volna nyilatkoznunk? Mi az oka annak, hogy bizonyos emberek jelenlétében nem tudtunk természetesen viselkedni? Miért volt sokszor az az érzésünk társaságban vagy nyilvános helyen, hogy minden ember szemet gyanakvóan, vagy gúnyosan bennünket figyel, s ha ketten összehajolnak, bizonyosan rólunk súgnak-búgnak, a mi külsőnket kritizálják. A félszegség természetesen ikertestvére az önbizalomhiánynak. De fiatalabb testvére, mert nagymértékben infantilis. Még akkor is az, ha éredkorú embert tart lenyűgözve. A két... Még mindig felszíni réteghez tartozó meghatározás, hogy a félszegséget hiúság és bizonyos egocentrikus rögzítettség okozza, nem meríti ki, csak több oldalról motiválja a kérdést. Mert mind az én központúság, mind ez a fajta hiúság, az éledő pubertás a kamaszkor jellemzője. A személytelen, öntudatlan és gátlástalan gyermek ennél a határvonalnál válik, zavarodottan személyessé és erjedő személyiségében a világ középpontjává. Személyisége azonban nagymértékben kóros, túlérzékeny, egyensúlytalan és annyira szubjektív, hogy nincs egészséges kapcsolata a valósággal. Érzékeitől fűtött képzelete végletek közt támolyog. A körülmények gátjai, erős fizikai függőségének kötései közül vad fantazmákba menekül. Sérelmeiért bizarr elégtételeket vesz, kicsapongásokat követel. Fantázia alakja, fantázia élete oly heves, hogy mindennapi léte valódi alkata halvány és silány függeléknek tűnik mellette, ugyanakkor azonban nyomorúságos száfolatnak, szégyenbélyegnek is. E különös intenzitású, de kisebbrendű mellék kreatúra minden helyzetben keresztbe fekszik, a csodálatos hős lába előtt, aki rajta át, benne és általa folytatja képzelt életét. Az ő pubertásos mirigyeinek impulzusai szerint követel képzeletbeli bűnöket és hőstetteket, de a morális hányingertől, neuraszténiás csömörtől és bűntudattól csak e szegény nyomorult, Senki földjén lévő Teremtmény szenved azután, Aki már nem gyermek, De még nem felnőtt. Így jön létre a kamaszkor sajátos énhasadása a gátlástalan, Libidótól duzzadó, Garázda imágó, Az éretlen test És az érzékeny lélek között. S e három egymással Meghasonlott rész Az ént kiforgatja minden erejéből, Összekeveri, Időszerűtlen, jelképes cselekvésekbe hajszolja. A bűntudat kiegyenlítő gátjait kényszeríti rá, de legfőképp, s ez a félszegség alapvető diagnózisa, elzárja minden önmagát illető objektív felismeréstől. Ha alászállunk a félszegség fogalmának mély rétegeibe, onnan elsősorban valami kárhozott bizonytalanságot, lelki nyomorékságot emelhetünk felszínre. E nyomorékság lényege a kiszolgáltatott függés minden ember véleményétől, a világ jelenségeinek millió, félelmetes tükrétől, amelyekbe rémült szorongással lesünk bele, vajon mit mutat rólunk? Mert abban a képzetben élünk, hogy az önmagunkról való hírek szerzése, a a félelmetes, láthatatlan és alaktalan misztérium. Saját lényünk felől egyedül e tükrök által lehetséges. Mivel fogalmunk sincs róla valójában kicsodák és milyenek vagyunk, az emberek szemében véleményén át próbáljuk kipuhatolni. Ha a lények és szemek tükrében valami csillogó, szép és nagyszerű jelenik meg rólunk, akkor nagyszerűek vagyunk. Ha a kép elsötétül, sivár és lesújtó körvonalakat ölt, akkor engedelmesen felöltjük ezt a formát, és gyötrődő félszegséggel gubbasztunk a nagy tükörterem káprázatai között. Mert a félszeg ember valójában kínosan tudatos, skizofréniás kamasz, aki torsz tükrös kísértett kastélyban bolyong egyedüli élőként, irreális árnyak, fények, ijesztő zajok, testetlen veszélyek között. Minden tükörben szembejön önmagával, és minden tükör más torzulást mutat. Arra is rájövünk e mélyebb vizsgálatoknál, hogy a félszegség nagymértékben kapcsolatkérdése. Annak jelenlétében, akit alattunk állónak vagy egyenrangúnak érzünk, sohasem vagyunk félszegek. A félszegség mindig olyanok közelében nyűgözle bennünket, akiket tehetségesebbnek, okosabbnak, pozícióban fölöttünk állónak, gazdagabbnak, jelentősebbnek ítélünk önmagunknál. Akiktől függünk, akiknek a kezében sorsunk fölötti hatalmat sejtünk. Kétségtelenül ez is infantilis tünet. Szülőktől, tanítóktól, zordul kiszámíthatatlan, idegen varázslatok birtokában lévő felnőttektől, idősebbektől, erősebbektől való félelem. Irreális szorongás attól, hogy általuk egyszerre valami rejtélyes módon rettentő dolgok derülnek ki rólunk. Kiderülnek, testetöltenek, és kirakadba kerülnek összes szégyelt rosszaságaink, tisztátalanságaink, amelyek sejtelme gonosz rontásként terjeng bensünkben, és nevetséges bolondot csinál belőlünk. A félszegség tragikuma ez az ájult tehetetlenség, kiszolgáltatottság és tájékozatlanság. Az irreális viszony önmagunkhoz és a többi emberhez. Önmagunk hamis, gyerekes szempontok szerint való túlértékelése, majd alábecsülése akkor, amikor ugyanilyen elfogultság alapján osztályozzuk mindazokat, akikkel szembe kerülünk. Elhisszük álarcaikat, futóhomokra épült pozíciójukat, elhitető rögeszméiket anélkül, hogy felismernénk a látszatok mögött a lényeget, hogy a káprázatokon túl ugyanolyan lények, mint mi magunk vagyunk. Külső megjelenési formájukban tehát nem egyebek homályos ingerekkel és félelmekkel teli mulandó konfigurációknál. Egyetlen tisztelni való rangjuk a titokzatos astromentális fémjel, amely a különféle maskarák vagy a szükséges mimikri alól előragyog bennük. Sha ha eljelzés jelzés nem mutat értéket, akkor az egész keret, amelyet maguk köré építettek. blövként lepleződik le. Ha pedig magasabb rendűséget árul el, akkor viszonylatunk hozzájuk önmagától elveszti minden görcsösségét és félelem tartalmát, mert hiszen e magasabb rendűség feltétele a lét legcsodálatosabb tétele, a Tat Tvam Asi. A helyes viszonylatok megteremtéséhez persze megint csak a szemlélet teljes átépítésére, egy rejtélyes érlelési folyamatra van szükség. Arra, hogy felneveljük magunkban a kamaszt, vagy a süldő lányt. Mert ez a serdületlen lény mindent azért tesz bennünk, hogy külső sikert arasson vele, hogy még az utcaseprőt is elkápráztassa, és testértelemben váljék a világ közepévé. Ünnepelt bomviván legyen, vagy primadonna, megoldja közben a világ rejtét, legyőzze az összes sportbajnokot, elnyerje a Nobel-díjat, és elsőnek jusson fel a Monteveresztre. S mivel mindezekkel az igényekkel szemben nem lehet egyéb, mint testi és lelki akadályokkal küszködő, sajátos körülmények közé börtönzött ember, az a képzete támad önmagáról, hogy semmire sem jó és alacsonyabb rendű másoknál. Az egész felbillenéséért és a káprázat gyötrelmekért persze a helytelen értékítélet, a téves, serdületlen ideálok felelősek. Ez a kősőleg hatni akaró, hiú kamasz, sokszor még a legkiválóbb emberben is benne lapul, s félszeg kényszergesztusokba hajszolja bizonyos megmutatkozások közben aki például szüntelenül előre haladott életkorát, vagy előnytelen külsejét latolgatja, ugyanakkor munkaterületén maradandó értéket termel, gyermekes és ésszerűtlen dolgot művel. Ha ilyenkor objektív, felnőtt szemlélete viszonylatából tekintene önmagára felismerné, olyan groteszk ábrát mutat, mintha Einstein professzor váltig azon erőködnék hogy egy sanzon éneklésével arasson sikert. A félszegség legyőzésének módját a következő axiómákban foglaljuk össze. Első: Ne tükörből és emberek véleményén lessünk rá önmagunkra, hanem szerezzünk megbízható értesüléseket a bennünk élő valóságról. Második: Neveljük fel önmagunkban a hiú és labilis kamaszt. Harmadik: Tüntessük el az idő ellentmondását benső stádiumunk és életkorunk között. Aknázzuk ki a korszakot, amely elérkezett hozzánk, anélkül, hogy gyerekes játékokba menekülnénk új felelősségünk elől. A serdülőkor apró örömei és sikerei épp úgy nem elégíthetnek ki bennünket többé egy előre haladottabb karmaidőben, Mintha felnőtt létünkre egész nap karikát görgetve futkosnánk az utcán. Negyedik. Ne a másik embernek akarjunk imponálni, hanem mindig saját ideájainknak próbáljunk megfelelni. Ötödik. Minden társaságba, minden emberi kapcsolatba azzal a meggyőződéssel lépjünk, hogy senki sem kevesebb vagy több nálunk. Nem több, mert mindenkinek mulandó teste van amelyet csinos, mutatós ruhái, ruganyos mozdulatai vagy gőgös pózai ellenére néhány év alatt felőről az idő, és nem kevesebb, mert e az isteni szikrája él. 6. Puszta külsőségek alapján soha se vessük meg, de ne is becsüljük túl az embereket. Ha egy szuggesztíven nagyképű egyéniség nyomasztósújjal ránk nehezedik, Képzeljük előtt, amint a gyomra fáj. A kőre ejt egy tojást, vagy ahogyan Oldus Huxley egyik nő alakja ajánlja, idézzük magunk elé, amikor a fürdőkádjában gúgol. A humor általában megenyhíti a félszegség gyötrő feszültségét, mert aki nevetünk, attól nem félünk többé. Azzal egy szintre kerültünk, tehát nem érzünk zavart a jelenlétében. A nevetés a forradalom, a lázadás egy formája. Fosszuk meg vele trónjától a diktátort, a nagyképű külső embert. Váljunk függetlenné tőle, hogy a felszabadulásban összetalálkozhassunk a belső emberrel, a szenvedővel, szorongóval, rejtőzően infantilisssel, aki azonos velünk halandó lények küzdelmeiben és halhatatlanságában.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 és mennyivel könnyebben, gyorsabban, gyötrelmek nélkül jutunk keresztül rajta, ha frissen nekikészülve csináljuk. Nem engedünk például a didergés kényszerének, amely a kudarc, a helyzettől való félelem és legyőzetés pantomimja, hanem ellenmozdulatokkal, ellenmozgással, benső hővé alakítjuk ezt a reflexenergiát. A pozitúra határozza meg,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 Kronikus, depressziós állapotoknál, kóros ingerültség vagy ideges túlfokozottság esetén az orvos régebben szinte közhelyszerűen ajánlotta a környezetváltozást. A kilépést a régiből, a megszokottból, a beidegzettből. Ennek a gyógymódnak kétségtelenül sok száz éves, kedvező statisztikája van, és ezért alkalmazták gyászesetek, betegségek, szerelmi csalódások, válási hajszák, és különféle neuraszténiás tüneteket produkáló egyéb megpróbáltatások után, mert rájöttek, hogy az emberi természet meglepően gyors változással reagál rá. De hogy miért teszi ezt? Odáig már nem terjedt az egzakt tudomány érdeklődése. Pedig ebben a tényben is, mint sok más eredménnyel alkalmazott természetes gyógymódban, benne rejlenek a kulcsok, amelyek az egész orvostudományt forradalmasíthatják. Ehhez persze, a tünetek területét elhagyva, egészen új és egészen ősrégi vizsgálati módszerekkel az okok láthatatlan birodalmáig kell elhatolni. A kiindulása e vizsgálati módszernek az a már elhangzott mondat, hogy mindenfajta betegség a szimbólum beszéd egy formája. Aki tehát egészen pontos diagnózist akar megállapítani, annak ismernie kell a szimbólumok egyetemes nyelvét. Az orvosságot mindig csak a helyes diagnózis állapíthatja meg, sőt, magából a korból lehet kitenyészteni a vakcinát, amely leküzdi a betegséget. Mivel azonban a testben megjelenő tünet csak másodlagos jelenség, egy láthatatlan ok okozata, a gyógyszert magából a láthatatlan okból kell kivonni. Ez pedig a lélekben gyökerezik. Az okról mindig a betegség szimbológiája árulkodik. Ezért a betegség igazi, egyetlen, valóban végleges gyógyulást hozó arkánuma sem lehet más, mint szimbólum, amely a lélekre hat, onnan operálja ki a kórképző gócot. A betegség rögzült pozitúrájának úgynevezett ellenpozitúrája ez, gyógyító ellenszimbólumok sorozata amelyek sokszor akkor is használnak, ha a beteg nem fogja fel értelmüket. Ilyen szimbolikus cselekvés a környezetváltoztatás is. Mert abban a milliőben, ahol élünk, s ahol a megpróbáltatás vagy sok ért bennünket, az emberek és a tárgyak magukba szívták gondolatainkat, érzéseinket, szenvedéseinket, indulatainkat, s fogva tartanak bennünket. Saját környezetében mindenki árnyakat éltet, amelyek elébe állnak minden menekvési változtatási szándékának. Rászólnak, emlékeztetik, gátolják, lendületét megtörik, kéteit támasztanak bennes, arra hivatkoznak, amit tudnak róla előző cselekvéseiből, elbukásaiból, összeomlásaiból, s főleg a kudarcból, amely valamilyen formában érte. Ma azonban az a helyzet, hogy fizikai értelemben legtöbbször nem álmodunkban környezetet változtatni, elutazni, elköltözni, legalábbis éppen akkor nem, amikor égető szükség volna rá. De lehetséges, hogy egy környezetváltoztatást, kilépést a régiből, szimbolikus átrendezés segítségével vigyünk végbe. Figyeljük meg, hogy azok az emberek, akik sorsukkal, önmagukkal elégedetlenek, minduntalan átrendezik a bútoraikat. A frigid asszonyok szüntelenül takarítanak, még szekrényeik belsejét is kisúrolják. Az erkölcsileg teljesen mocskos, gátlástalan lények a testükre gyakran szinte mániákusan tiszták, kényesek. A korosodással, hervadással szinte törvényszerűen együtt jár a világos, derűs színek keresése, a pótlás, a kiegyenlítés szimbolikus színterápiája. S ezek az ösztönös, jelképes cselekvés sorozatok tudattalanul mind azért történnek, hogy meggyőzzék, befolyásolják, s így kondicionálják a képzeletet, s ezáltal a lélek új önbizalomhoz és életerőhöz jusson. Ez az ösztönös misztériumjáték a megismerés által az öngyógyítás tudatos eszközévé lehet. Ha például egy rossz energiákkal feltöltött környezet folytogató gyűrűje zárul körénk, és megbénít bennünket, építsünk fel egy jelképes változás sorozatot a rossz hatalmának megtörésére. Vegyük hozzá a fáradtságot. Készítsünk gondos tervet. Szerezzük be a hozzávalókat, folyóiratokat, könyveket úgy, mintha valóban utazni készülnénk, mégpedig valami szép, magaslati gyógyhelyre. Ne felejtsük el, hogy körülöttünk és bennünk minden egy-egy szimbólum porba öltöztetve. Az élet a képzelőerő művészete. Az a tehetség, hogy a dolgok üres keretét zengő, színes, intenzív tartalommal tudjuk-e megtölteni. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor a legcsodálatosabb környezet is belső szegénységünk elmosódó háttere marad. Ha a játékot nem tudom fantáziával megeleveníteni, mint a teljes koncentrációval, a maga mesevilágában élő gyermek, akkor külső sötétségbe kirekesztett, elátkozott maradok. A játék játékszabályai játékszabályok, amelyek csak a cselekmény meggyorsított, sűrített folyamatában, a drámai átélésekből természetes módon kialakulva változhatnak meg, mégpedig a kínos helyzetünket fenntartó varázslattal egyenértékű összpontosítás által. Hiába utazunk el Szicíliába tavasszal vagy Kaliforniába. Hiába költözünk be egy svájci hegyi szálló luxus lakosztályába, ha a jelenségekhez nem tudjuk hozzáadni azt a képzett tartalmat, amely bennünket a gazdag lehetőséggel belülről is intenzíven összekapcsol. Levert, hasvájós, epés, Elégedetlen, szűk agyú ezrei töltik meg a világ legszebb helyeit, tapossák India, Görögország, Közép-Amerika, Afrika transzcendens hagyományoktól dús földjét, s annyi kapcsolatuk van a környezettel, mint a romjaikban is lenyűgöző antik templomok kövein sütkérező gyíkoknak az eszmével, amelyet templomokat emelte. Intelligens, tehetséges, Intuícióval bíró ember persze nagyszerű inspirációkhoz jut ilyen helyeken, de csak azért, mert tartalmat tud nekik adni önmagából, saját képzeletéből és odaadásából, mert mágikusan megelevenít, tehát teremt. Ez a tartalom, ez a benső valóság azonos az élet titkával, azzal a tűzzel, Amelynek kialvása dermet hullává változtatja az érzésektől hevülő embert. Ez a titok a képzelőerő. Enélkül a világ halott szimbólumok halmaza, de az imagináció felszabadított, visszanyert hatalmával minden pillanatban új világot teremthetünk. Az imagináció által történő környezetváltoztatás jelképes cselekvés sorozatát, Mindenkor egyéni ízlésünk szerint kell kialakítanunk. Ez a jelképes cselekvés sor képzeletünk beindításához, inspirálásához szükséges. Ezzel mozdítjuk ki romboló irányba futó erőnket pályájáról, de tudattalanunkat is e szimbólumokkal oldjuk fel zsibbat, kórosan helytelen pozitórájából. És ehhez elég, ha színleljük a folyamatot, feltéve, hogy a többit tudatos imagináció varázslattal adjuk hozzá. Mint ahogy a rétusok mozzanatai, a templom táncok konfigurációi, vagy a jóga pozitúrák is elégségesek ahhoz, hogy a lélek és a szellem nála nagyobb erőkkel lépjen kapcsolatba. Fontos, hogy akármilyen kismértékben, de változtassunk valamit, például megcsontosodott szokásainkon, napi rendünkön. Esetleg csak annyit, hogy kávé helyett iszunk reggel, vagy megfordítva. Átfésüljük a hajunkat. Más útvonalon járunk haza. Sétáink során más városrészeket keresünk fel. Kimegyünk a pályaudvarra, mintha utazni készülnénk, s a pályaudvar átmenetiségében a vonatok beérkezése és kifutása közben tudatosítjuk egész fizikai életünk átmenetiségét, Ragaszkodásaink értelmetlenségét. Belemélyedünk valami szép, Művészi folyóiratba, Amely színes, távoli tájak fotóival van tele. Átrendezzük a szobánkat. Megváltoztatjuk a bútorok helyét. Étrendünkben újfajta ízeket alkalmazunk. Új illatszert vásárolunk. Röviden kilépünk a megszokottból, A zsarnok ilyen kényszerítő szokások gyűrűjéből,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 csak akkor fogja elérni a távoli csillagokat, ha át tudja törni a beszűkült tér-időkáprázatának köt falait. Ezért kísérti a tudományos fantáziát a fotonrakéta eszméje, amely lényegében az időgép egyik változata. Több létérzékszervek A korszak emberének képzelete,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 Számtalan diplomája ellenére is Sarlatán Éppen annyira, mint a klasszikus Orvostudomány nélkülözhetetlen Beavatkozását becsmérlő Gátlástalan természetgyógyász, Aki súlyossá vált Betegségek veszélyét vállalva Halálba küldi hiszékeny Szenvedőit A természetgyógyászatnak persze vannak Nagyszerű képviselői Lelkismeretes művelői Akik maguk is képzett orvosok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 Ősi szimbólumok értelme Minden uránuszi korszak küszöbb tudománya, a szimbológia teljesen azonos jelzésrendszerekkel dolgozik, mint a mágikus képnyelv és Hermés Trismegisztos smarag táblájának a minden tudomány alapját képező analógiák hasonlósági tanának gyakorlati megvalósítása.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 Jelmezeitől megszabadulj végül. Pap, szerettél volna lenni? Talán soka vezekelni valód, és névtelen bűntudatod olyan tettekért, amelyek emlékét a tudattalanodban áthoztad jelen inkarnációdba. Nem sikerült reverendát vagy apáca köntöst öltened? Akkor miért prédikálnád másnak azt, amit nem puritán, fanatikus, önsanyargató,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 Ha nem volna a csoda igaz, nem tudnál róla. Éjjé-erdőként benned zúg varázsa, kezd elfogadni, nem halsz meg soha. Kulcs! A csodálkozást soha ne feledd. akarda szépet, a jót mindig megted. Bölcsek aranyának mágnese a lelked. Az égen. Minden csillag kivirágzik egy éjjel, Ha titkukra lesel szemeddel. A föld hínáros. Fölé jelebbeny. Ki üldöz? Sarkadban kitapos. Nézz hátra végre. Mögötted rohan fényed árnyéka. Miért rettegsz tőle? Nincs.